Мене провели до того самого кабінету. Дорогою молодик поцікавився, чи не бажаю я кави з бутербродами. Вислухав мою чемну відмову і, впустивши мене до кабінету, пішов.